Róma, 1897. tavasza A belső udvarra néző ablakok tárva nyitva álltak, a virágzó almafák édes illata belengte a hálószobát is. Az egyik virágba borult ágat az ágyból is látni lehetett, amelyben Maria és Giuseppe feküdt. Újra szeretkeztek. Nem ez volt az első alkalom, és remélték nem is az utolsó. Vigyázniuk kellett, nehogy Maria teherbe essen. de még soha életében nem volt ilyen szerelmes. Giuseppe mellett kiteljesedettnek érezte az életét, mintha egészen addig hiányzott volna belőle mindaz, ami az embert képessé teszi a boldogságra. Giuseppe alszol? kérdezte, miközben finoman megharabdálta a férfi fülcipáját, és megcirógotta az arcát. Zsózeppe arca borostás volt, ráfért volna egy borotválkozás. Nem, már nem, mormolta álmos hangon. Mint szeretkezés után mindig, most is elaludt, míg Mariából valósággal áradt az energia. – Mit szólnál, ha elmennénk délután a tevere partra sétálni? – kérdezte Mária. Mindkettejüknek szabad volt a délutánja, ami ritkán fordult elő, Egyiküknek többnyire dolgoznia kellett. Elég érkeztem ebédre a családomhoz, mondta Giuseppe, és fölült az ágyban. Eljöhetnél. Anyám örülne, ha végre megismerhetne. Hetek óta sejti, hogy nő van az életemben. Az anyáknak nagyon jó szemük van erre. Maria jókedve egy csapásra szerte Giuseppe, már olyan sokszor megbeszéltük, tudod jól, hogy titokban kell tartanunk a kapcsolatunkat. Giuseppe égnek emelte a tekintetét, számára a helyzet messze nem volt olyan bonyolult, mint Mária számára. A lánynak nem is annyira az volt a gondja, hogy a házasságon kívüli szerelmi viszony szégyenletesnek számított, azt a csorbát ugyanis egy esküvővel ki lehetett köszörülni. Maria karrierjének azonban már akkor is befelegzett volna, ha úgy döntenek, hogy kapcsolatukat hivatalossá teszik, ha bejelentik eljegyzésüket, később pedig összeházasodnak. Az olasz társadalom nem fogadta volna el, hogy egy nő feleség és tudós is legyen egyszerre. Egy feleségnek kizárólagosan a családjára kellett összpontosítania. Nem feltételezték, hogy a két feladat összebékíthető, hogy egy nő mindkettőt el tudja látni. Legalábbis Olaszországban nem. Lehetséges, hogy a haladóbb mentalitású északi országokban ez mindennaposnak számított, de Rómában elképzelhetetlen volt. Maria Giuseppe vállára támaszkodott. Mielőtt a további lépéseinket fontolgatnánk, a klinikán mindenképpen be kell fejeznünk a kísérleteinket, és azokat csak együtt tudjuk elvégezni, mondta. A gyerekek nagyszerűek. Luigi tegnap először már betűket illesztett össze. Kirakta a nevemet, aztán a krétával felírni a táblára. A keze sajnos még nem elég ügyes, de elfben már érti, hogyan kell írni. Az a kisfiú kimondottan eszesnek tűnik, és hogy szerett téged? Tényleg okos. Biztos vagyok benne, hogy elvégzi az iskolát. Giuseppe ásítva nyújtózkodott. Tulajdonképpen megjelent már az a cikk, amit Vittorio Szerzsivel együtt írtunk, kérdezte Maria. Hetek óta várt az értesítésre. A kényszer képzetekről szóló cikknek egy szakfolyó kellett volna megjelennie. Giuseppe megkérte, hadd használják fel doktori dolgozatának részletét, Maria pedig természetesen azon nyomban a rendelkezésére bocsátotta. Már hetekkel ezelőtt megjelent, Közölte Giuseppe szinte mellékesen. Megnézhetem? Biztosan van belőle egy példányod. Giuseppe kelletlenül kikászálódott az ágyból, odament az íróasztalához, és az orvosi lappal a kezében tért vissza. Maria érdeklődéssel vette kézbe, és lapozgatta, amíg meg nem találta a cikket. Átfutotta az írást, de a szerzők neve között hiába kereste a sajátját. – Meg sem említetted, hogy a cikk egy része tőlem származik. – Nem tudtam, hogy ilyen fontos neked – menteket őzött Giuseppe. Visszafeküdt az ágyba és megpróbálta átölelni Mariát, ő azonban kibújt az ölelésből. – Te most amúgy is a gyerekekkel foglalkozol – folytatta Giuseppe. – Nem gondoltam, hogy a felnőttek gyógyításában is profilírozni szeretnéd magad. Amúgy meg a női jogok élharcosa lettél, amióta visszajöttél Berlinből, nem telik el úgy hét, hogy ne vennél részt az asszociáció Nefemi Néledi Róma valamilyen találkozóján. Maria úgy tett, mintha nem hallaná a szemrehányást a férfi hangjában. Tudta, hogy Giuseppe lényegében támogatja a nők egyenjogúságáért vívott harcát, itt azonban valami egészen másról volt szó. Azt akarom, hogy az emberek tudják, nekem is részem volt a cikk megírásában. Maria nem tágított. De abból mi hasznod van? Giuseppe szemlátomást nem is értette, hogy Maria miért olyan dühös. Időközben az egész világ megismert. Te vagy Olaszország leghíresebb orvosnője, a férfi orvosok között sincs nálad híresebb, Jobb béreket követelsz a nőknek, és a gyenge elmélyű gyermekek fejlesztéséről tartasz előadásokat. És neked ez probléma? kérdezte Maria. Nem, dehogy is? válaszolta Giuseppe némi habozás után. De nem sejtettem, hogy egy ilyen témájú cikknél is ennyire fontos neked a neved. Ha mondjuk a gyenge elmélyű gyermekekről írtunk volna közös cikket, nem is kérdés, hogy feltüntettem volna a neved. De egy ilyen jelentéktelen, kényszer képzetekről szóló részletnél Maria letette a lapot. Giuseppe ismét átölelte, ő pedig hagyta. Olyan büszke vagyok az én okos dotones számra, súgta Giuseppe Maria fülébe. Maria érezte a férfi testéből áradó meleget. Giuseppe közelsége ismét felkeltette benne a vágyat, és hozzásimult. Ha majd a gyerekek nem sokára elvégzik az iskolát, a neved ott áll majd az enyém mellett. Ígérem, mondta Giuseppe. Maria megdöbbent. Azt a cikket én fogom megírni, jelentette ki elszántan. A gyerekeket én tanítom, az eredményeimet pedig én fogom szavakba foglalni és közzétenni. Ez a kísérlet a szívügyem. Adom szívem, Végeredményben nap mint nap figyelem, ahogy a gyerekekkel dolgozol, és a gondolataid még közös ágyunkban is náluk időznek. Ez nem igaz, tiltakozott Maria, és ezt mindjárt be is bizonyítom neked, simult egész testével Giuseppéhez, és olyan szenvedélyesen csókolta meg a férfit, hogy a következő percekben mindketten minden másról elfeledkeztek.